Почалися інтерв'ю, така собі, знаєте, дешева сенсація. А Майклу це вкрай не сподобалося б. Згоден з вами, мадемуазель, оголосити про заручене публічно не виходило. Я лише мав на увазі, що ви могли поділитися цим тета а тет з кимось із друзів. Одному з них я ніби й натякнула, зауважила Нік. Мені здалося, наче так буде чесно але не впевнена, наскільки він, цей друг, мене зрозумів. Порокивнув. «У вас добрі стосунки з вашим кузеном, мсьє Вайзом?» запитав він, доволі різко змінюючи тему. «Чарльзом? А чому це ви раптом про нього згадали? Просто цікавлюся, та на тому й усе». «Попри всі благі наміри, він страшенний, зануда», промовила Нік. «Проходу від нього немає». Гадаю, він не схвалює моєї поведінки. Ох, мадемуазель, мадемуазель! А я чув, наче він поклав до ваших ніг своє розбите серце. Запасти можна і не без одне іншому не заважає. Мій стиль життя для Чарльза вартий осуду. і Він ганить мене за коктейлі, косметику, друзів і сленг, але все ж відчуває на собі мою згубну принадність і, здається, все ніяк не втратить надії навернути мене на шлях істинний. Міс Бакліна мить змовкла, а відтак докинула із ледь помітним вогником в очах. А в кого це ви дізналися про всі місцеві плітки? Тільки не викажіть мене, медмазель. Я трішечки потеревенив з Австралійкою, і з мадам Крофт. А що, вона кльова бабуня, з такою можна поточити ляси, коли нічого робити. Страх яка сентиментальна, кохання, сімейне гніздечко та дітки, ну і все таке інше, не мені вам пояснювати. Я, мадмузель, і сам такий сентиментальний і старомодний. Невже? А я б сказала, що з вас двох сентиментальність – це до капітана Гастінгса. Я обурено спаленів. Він аж не стямиться від люті, – мовив детектив, поглядаючи на моє замішання з неприхованим задоволенням. – Мадмозель, ви цілковито маєте рацію. – Так, ваша правда. – Нічого подібного, – сердито видобув я. Гастінгс? Людина виняткової прекраснодушності, і мені це подекоти неабияк стає на заваді. Не милій дурниць, пуаро. Спершу він нізащо не бажає помічати зла, а коли все ж помітить, то спалахує таким праведним обуренням, що стає неспроможним приховати його. Словом, рідкісна й прекрасна натура. Ні, мій друже, я не дам вам цього заперечити. Все саме так, як я кажу. Ви обоє були дуже милі і багато зробили для мене, примирливо промовила Нік. Ну-ну, обличте, медмазель, це посте, попереду в нас значно більше роботи. Почнімо з того, що вам слід залишатися тут, виконувати розпорядження і діяти за моїми вказівками. На цьому етапі Мені заважати не можна. Міс Баклі стомлено зітхнула. Нехай буде по-вашому, мені тепер байдуже. Вам поки що не можна бачитися з друзями. Мені все одно, я й не хочу ні з ким зустрічатися. Вам відводиться пасивна роль, а нам активна. Ну а тепер, мадмозель, я піду, щоб вам не заважати. Залишу вас наодинці з вашим горем. Хоро рушив до дверей і, вже поклавши долоню на ручку, спинився і запитав через плече. «Ледь не забув. Ви якось були і згадували, що склали заповіт. А де він, цей документ?» «О, і валяється десь. У будинку? Еге. У сейфі? Чи і замкненої у шухляді письмового столу?» «Ну, чесно кажучи, не знаю. Десь лежить?» Дівчина насупилася. Бачте, я страшенно неохайна. На документи й інші подібні писульки найбільше шансів натрапити в бібліотеці у столі. Там зберігається і більшість рахунків, а заповіт, напевно, серед них. Або, може, у мене в спальні. То ви даєте мені дозвіл пошукати, так? Якщо бажаєте, будь ласка, дивіться скрізь, де заманеться. Дякую, мадмузель, я неодмінно скористаюся з нього. Пуаро не промовив ні слова, аж доки ми не вийшли з клініки на свіже повітря. І лише там схопив мене за руку. Втямили, Гастінгсе, втямили? Ах, гріми блискавка, я мав рацію. Моя правда, я завжди знав, що чогось тут бракує. Якась частинка мозаїки випала, а без цього відсутнього шматочка й усе решта не складалося у візерунок. Його триумфальні слова звучали для мене як безнадійна абракадабра. Наскільки я міг збагнути, ми не зробили жодних епохальних відкриттів. От що весь час заважало мені, а я ніяк не міг збагнути, у чому річ. Хоча як тут збагнеш, відчути, наче щось не так – це одна річ. А от з'ясувати, що саме гай, – гай-гай, це куди складніше. Ви хочете сказати, що це напряму пов'язане зі злочином? Та годі вам, невже ви сам не розумієте? Чесно кажучи, ні. Та як же таке можливо? Адже тепер у нас є те, що ми шукали. Мотив, прихований, неочевидний мотив. Я, мабуть, дуже тупий, але так його і не бачу. Це ви про щось пов'язане з ревнощами? Ревно ще? Ні-ні, мій друже, мотив тут буденніший, Ба навіть банальний. Гроші, мій друже, гроші. Я витріщився на нього, а пору повів далі, Проте заговорив спокійніше. Послухайте ж мене, друже мій, Всього з тиждень тому помирає сер Меттью Сітон, Мільйонер, один з найбагатших людей Англії. Так, але заждіть, не забігайте наперед, Міркуймо крок за кроком, у нього є племінник, якого старий обожнював і якому, як ми можемо впевнено припустити, він і залишив свій величезний статок. Але щось виділений іншим спадкоємцям, скількість пожертвувано його пернатим підопічним, але основна сума відходить Майклові Сітону. Минулого вівторка того оголошують безвісти зниклим, а вже в середу стається перший замах на життя мадемуазель. Припустімо Гастінксе, що перед вильотом цей авіатор склав заповіт, за яким залишив усе, що має, своїй наречені. Але ж це лише припущення, так, припущення, не заперечую. Але воно має виявитися вірним, бо якщо це не так, всі подальші події стають просто безглуздими. Тут на кону стоїть не копійчана спадщина, а колосальний капітал. Я кілька хвилин помовчав, прокручуючи почути в голові. Мені здавалося, що Пуаро робить поспішні, висмоктаний з пальця висновки». А втім, у глибині душі я був упевнений у їхній слушності. Він мав якесь надзвичайне чуття на правду, що впливало й на мене. А все ж, я так і не позбувся враження, що їх іще доводити й доводити. Але ж про ті заручені ніхто не знав, – засперечався я. Оти ще, хтось та знав. Як на те пішло… Завше знаходиться той, хто знає. А не знає, то здогадується. От і мадам Райс запідозрила сама мадуазель Нік такої думки, а вона не виключно мала змогу перетворити ці підозри на впевненість. Яким чином? Ну, взяти хоча б те, що Майкл Сітон не міг не писати мадемуазель Нік листів. Вони ж бо досить довго пробули нареченими. А нашу молоду панянку навіть найкращий друг і той не назве акуратисткою. Міс Баклі кидає речі, де бачить, по всьому будинку. Не певен, чи вона хоча б раз у житті, хай би щось замикала. О, так, способів пересвідчитися в цьому не бракувало. І Фредеріка Райс могла дізнатися про заповіт, що склала подруга. Поза сумнівом! Отак. Тепер коло звужується. Пригадуєте мій список, перелік підозрюваних? Тепер у ньому залишаються всього дві особи. Слуг я виключаю. Виключаю і старпома-челенджера. Навіть попри те, що дорога з Плімута сюди зайняла в нього аж півтори години, хоча тут усього тридцять миль їзди. Виключаю довгоносого мсьє Лазаруса – що давав 50 фунтів за картину, ціна якій лише 20. А це дуже дивно, коли на хвильку замислитися, украй характерно для його нації. Виключаю австралійців, таких приємних і щирих, і залишаю у своєму списку тільки двох. Одна – це місіс Райс, повільно промовив я, Переді мною постали бліді тендітні риси обличчя і золотаве волосся. Так, її причетність дуже вірогідна. Хоч як недбало складеним міг бути заповідь мадмоазель, а все ж він недвозначно вказує на неї, як на основну спадкоємицю. Крім дому на околиці, все решта мало б відійти їй. І якби вчора ввечері застрелили мадмуазель Нік, а не мадмуазель Мегі, сьогодні б мадам Райс стала багатою жінкою. Повірити не можу. Це ви до того, що не можете повірити, наче красуня може виявитися вбивцею? Так, із цього приводу нерідко виникають непорозуміння з присяжними. Хоча, можливо, і ваша правда. Бо залишається й іще один підозрюваний. Хто? Чарльз Вайс. Але ж йому відписаний лише будинок. Так, але він може цього й не знати. Хіба це він складав той заповіт для своєї кузини? Ні, я не думаю. Бо коли так, то документ би зберігався в нього, а не валявся десь. Чи як там висловилася наша мадуазель? Тож, бачте, Гастінгса, що виходить, Цілком імовірно, що місія Вайз нічого про це не підозрює і може бути впевнений, що на випадок її смерті жодних розпоряджень не існує. І в цьому разі він отримує все, як найближчий із родичів. А знаєте, промовив я, мені це і справді здається куди вірогіднішим, бо у вас романтична уява, мій друже. Нечистий на руку нотаріус знайомий персонаж із балетристики. Ну, а коли на додачу до фаху у нього ще й не проникне обличчя, значить, усе справу майже закрито. Щоправда, у певному сенсі він краще вписується в цю картину, ніж мадам. Йому було легше дізнатися про пістолет і спосібніше ним скористатися. Як і донизу валун? Можливо, хоч як я вам і казав, важіль міг значно спростити завдання. А те, що камінь було скинуто передчасно, і він як наслідок не зачепив, мадемуазель, вказує радше на зловмисницю жінку. Ідея пошкодити гальмівний механізм також здається чоловічою за характером, хоча сьогодні багато жінок Знаються, на машинах не гірше за чоловіків. З іншого боку, у версії про винність мсьє Вайза взяють і кілька прогалин. А саме, йому було б складніше, ніж мадам, довідатися про заручини. Ну і ще один нюанс. Його вчинки здаються якимись поспішними. Про що ви? Ну, до вчорашнього вечора... Смерть Сітана не була доконаним фактом, а діяти поквапливо, без належних гарантій – це аж ніяк не в'яжеться з мисленням юриста. «Так», – зауважив я, – «а от жінки приймають бажане за дійсне. Ще б пак!» «Чого хоче жінка, того хоче Бог». Ось і весь їхній підхід. Це справжнє диво, що Нік вдалося уникнути смерті – Таке здається просто неймовірним. Аж раптом мені згадався тон Фредеріки, коли вона сказала, їй хтось таки ворожить на життя. І я ледь помітно здригнувся. Так, задумливо промовив Пору, от тільки що цього ніяк не віднесеш на мій рахунок. А це принизливо. Рука проведіння, буркнув я. Ні, мій друже. Я не покладу на плечі Господа милосердного тягар людських злодіянь. Ви ж бо проголосили ці слова подячним тоном вранішньої недільної служби, і не подумали, що це насправді звучить так, неначе милостивий господь убив міс Мегі Баклі. Ну, знаєте, пору, знаю, друже мій, знаю. Я не сидітиму, склавши руки й повторюючи, щоб Бог про все подбав. Тож мені не варто втручатися, бо свято переконаний, що Бог створив Еркуля пуаро спеціально з метою втручання. Таке в мене ремесло. Ми повільно піднімалися доріжкою серпантином у гору покручі і якраз пройшли крізь ворітця у парк при домі на околиці. Хух, видихнув Пуаро, але й стрімкий же тут підйом, я весь спітнів, аж вуса обвисли. Так от продовжу. Я на боці невинних, на боці мадмозель Нік, бо на неї напали, на боці мадмозель Мегі, бо її вбили. І проти Фредерикі Райс і Чарльза Вайза. Ні-ні, Гастінгси, мій розум не зашорений. Я лише стверджую, що на поточний момент усе вказує на когось із цих двох. Ми ступили на смужку трави біля будинку, де саме орудував Газонокосаркою якийсь чоловік. У нього було видовжене дурнувати лице і скляні очі. Біля нього крутився хлопчина літ десяти, потворний, але на позір кмітливий. У мене в голові майнула думка, що ми весь час не чули шуму від роботи косарки. Але я припустив, що садівник не перепрацьовував. Він, певно, саме відпочивав від трудів праведних і заходився вдавати гарячкову активність, лише зачувши наші голоси, що наближалися. – Доброго ранку, – привітався Пуаро. – Доброго ранку, сер. Ви, я так розумію, садівник, чоловік-мадам, яке веде хатні господарства. – Це мій тато, – втрутився хлопчик. – Саме так, сер, – відказав косар. А ви, напевно, не хто інший, як той іноземний джентльмен, який насправді детектив. Чи не маєте ви якихось новин про нашу юну господарку, сер? У цей момент я саме повертаюся від неї. Ніч для міс Баклі пройшла задовільно. А в нас поліція була, знову вставив хлопчина, бо он вбили леді, он там біля сходів, і я одного разу «Бачив, як ріжуть свиню. Правда, тату?» «Еге!» – підтвердив той без жодних емоцій. «Тато різав свиней, коли працював на фермі. Правда, тату? І я бачив, як він зарізав одну. Мені сподобалося!» «Всі вони, шибеники, люблять подивитися, як ти ріжеш свиню», – промовив чоловік таким тоном, наче констатував один з непорушних законів природи. «А ту, леді, застрелили!» – повів далі хлопчик. «Горлянку їй не перерізали!» «Ні!» Ми прийшли в дім, і я відчув полегшення, вшившись від того малолітнього садиста. Пуаров вступив у вітальню, вікна якої стояли відчинені, і подзвонив у дзвоник. У відповідь на виклик увійшла Елен, охайно вбрана в чорне. Вона не виказала подиву, забачивши нас. Мій друг пояснив, що ми тут з дозволом адмозаль і будемо проводити в будинку обшук. Гаразд, сер. Поліція вже пішла? Вони сказали, що побачили все, що хотіли, сер. Від самого ранку блукали парком, але чи щось знайшли, того не знаю. І вона вже збиралася вийти з кімнати, але кого її запитанням. Ви дуже здивувалися вчора ввечері, почувши, що застрелили міс Баклів. Так, сер, украй здивувалася. Міс Меггі була славна юна леді, сер, навіть не уявляю, яким треба бути лиходієм, щоб захотіти заподіяти їй зле. А якби вбили когось іншого, ви б не так здивувалися, еге ж? Не розумію, про що ви, сер. Коли я вчора ввечері зайшов у коридор, утрутився я, ви одразу ж запитали мене, чи нічого не сталося. «Ви що, очікували на якусь таку подію?» Елен принишкла. Її пальці нервово м'яли край фартушка. Вона хитнула головою і промимрила. «Вам, джентльменам, не зрозуміти такого?» «Ні-ні», – заперечив мій друг, – «я збагну. Хай як на позір нісенітно прозвучать ваші слова, а я їх зрозумію». Та з сумнівом поглянула на нього. Але зрештою, начебто вирішила довіритися. Бачите, сер, промовила покоївка, недобрий це дім. Я сприйняв сказане з подивом і не без певного презирства, а от для поароця репліка, здавалося, звучала, як цілком буденна. Ви хочете сказати, що цей будинок старий? Так, сер, і не хороший. А ви вже довго тут живете? Шість років, сер. Але служила в ньому ще дівкою. На кухні мила за часів старого сера Ніколаса. І тоді теж було те саме. Погаро уважно подивився на неї. У старих будинках, зауважив він, інколи висить лиховісна аура. «Отож й воно, сер!» – палко підхопила Елен. «Лиховісна, погані думки та й учинки недобрі. Це як суха гниль у домі, сер. Цього не виведеш». «Якесь відчуття, що розлите в повітрі?» «Я завше знала, що рано чи пізно, а в цьому будинку станеться якесь лихо. Що ж, ви, як виявилося, не помилилися?» «Так, сер, у її голосі бриніла ледь-ледь чутна удоволеність, зловтіха того, чиї похмурі пророцтва справдилися. Але ви не думали?» що воно спіткає міс Мегі. «Що ні, то ні, сер, ваша правда. У неї ненависників не було, цього я певна. Мені здалося, наче в цих її словах щось крилося. Я вже гадав, що зараз пору розплутає цю ниточку, але на мій подив той перескочив на геть зовсім інше. А пострілів ви не чули? Ні, не вловила». Такий грім стояв від тих ракет, страшний суд та й годі. І ви не виходили на них подивитися? Ні, я ще посуд не домила. А найняти лакей вам не допомагав? Ні, сер. Він вийшов у парк милуватися феєрверком. Але ви не пішли. Ні, сер. І чому ж? Хотіла закінчити роботу. Вам до таких видовищ байдуже. І так і ні, сер. Просто, бачите, у річ. феєрверк влаштовують двічі, і ми з Вільямом мали на завтра ввечері відпроситися, спуститися вниз у містечко і поглянути звідти. Зрозуміло, то ви чули, як мадмозель Мекі гукала, що не може знайти свій жакет. До мене долинало, як міс Нік побігла на гору. Сер Аміс Мекі кричала їй із вітальні, що чогось не знаходить, а тоді чую. Каже, гаразд, візьму твою шаль. Пардон, перебив її Пуаро, і ви не спробували допомогти їй пошукати жакет чи подивитися в машині, де його забули. Я була зайнята, сер, о, звісно, і поза сумнівом жодна із двох юних леді не просила вас про це гадаючи, що ви на дворі дивитеся в «Так, сер, то значить, у попередні роки ви таки виходили помилуватися ним». На блідих щеках покоївки раптом проступив густий рум'янець. «Не розумію, до чого ви хилите, сер. Нам завжди дозволяють виходити в парк, а якщо цього року мені не схотілося, і я радше воліла закінчити роботу і лягти спати», то це, гадаю, моя особиста справа. Я не хотів вас образити. Чому б вам не чинити так, як заманеться? Завжди приємно внести переміну. Він зробив паузу, а потім додав. Маю до вас іще одне маленьке запитаннячко. А раптом ви змогли б мені із ним допомогти. Цей будинок старий. Ви не знаєте, потаємних покоїв у ньому немає? «Ну, є тут десь відсувна панель у цій кімнаті. Пам'ятаю, як мені її показували. Я ще дивувала. От тільки не згадаю, де саме. Чи, може, у бібліотеці?» «Ні, напевно, не скажу. Але там досить місця, щоб сховалася людина. Ну що, весер, то лише стінна шавка, така собі ніша. Квадратна, може, фут на фут, не більше». О, тоді я зовсім не про неї. Її обличчя знову спаленіло. Якщо ви гадаєте, наче я десь ховалася, сер, то нічого подібного не було. Я чула, як міс Баклі збігла сходами і вискочила на двір, а відтак залунав її крик. А от я й вийшла в коридор дізнатися, що сталося. Це свята правда, сер, істинна правда, як от у Євангелії». Успішно випроводивши Елен, по повернуся до мене з легкою задумою на обличчі. А все ж мені цікаво, чи чула вона ті постріли? Гадаю, так, почула і відчинила двері кухні. Тут залунали кроки Нік, яка збігала сходами, от вона й вийшла в коридор дізнатися, що сталося. І це цілком природно, але чому вона не вийшла подивитися на феєрверк? «Учора ввечері. От, що я хотів би знати, Гастінгсе. А що ви мали на увазі, розпитуючи про потаємну схованку? Та з'явилася тут одна химерна ідейка, що, може, ми таки поквапилися виключити декого із списку». «Декого? А тож, останнього підозрюваного з мого переліку, якогось загадкового стороннього». Припустимо, що з певної пов'язаної з Елен причини цей незнайомець проникає вчора ввечері в будинок. Там він, а я гадаю, що це він, ховається в потаємному приміщенні у цій кімнаті. Повз нього проходить дівчина, яку той плутає знік. Він вирушає за нею на двір і вбиває її з пістолета. Ні, це ідіотизм. Та й у будь-якому разі нам відомо, що сховку тут немає. Тож рішення Елен залишитися на кухні минулого вечора стало чистою випадковістю. Ходімо пошукаємо заповіт мадмозель Нік. У вітальні документів не знайшлося, і ми перейшли в бібліотеку, досить похмуру кімнату, вікна якої виходили на під'їзну алею. Там стояв великий письмовий стіл із горіхового дерева, старомодний із висувною кришкою й шухлядами для перегляду їхнього вмісту, нам знабдобився деякий час. У кожній із них панував повний безлад. Рахунки й рецепти валялися впереміж, як і отримані поштою запрошення, листи щастя з вимогами сплатити заборгованість та дружня кореспонденція. Ми поскладаємо всі ці папери Сувора сказав Пуаро – упорядкуємо і систематизуємо. І він таки дотримав свого слова. За півгодини по тому мій друг відкинувся на спинку стільця з удоволеним виразом на обличчі. Все було ретельно розсортоване, підшите і підписане. Отак буде краще. Добре вже те, що нам довелося настільки ретельно пройтися по всьому, Тож ми ніяк не могли чогось пропустити. Що ні, то ні, але знайшли небагато. Якщо не обрати до уваги цього. І він кинув мені листа, написаного крупним розгонистим почерком, але вкрай нерозбірливо. Ясочко, вечірка вдалася на славу. Ще й як, проте сьогодні мені щось паскудно. Ти робиш мудро, що й у руки не береш по Гедоти. Ніколи й не починай, моя Люба, бо потім з біса важко покинути. Я зараз напишу своєму приятелеві, нехай поквапиться з поновленням запасу. Ну що за пекло наше життя? Твоя Фредді. Датовано минулим лютим, задумливо промовив Паро, вона, звісно, приймає наркотики. Я зрозумів це щойно поглянув на неї. Справді? А я такого навіть не підозрював. Це до очевидного просто. Досить лише подивитися на зіниці. А тут іще й ці дивні зміни настрою. Вона то вся на зводі, натягнута, наче тятива, а то безживно млява, апатична. Наркозалежність спричиняє деградацію совісті. Правильно? — Неминуче. Та я не думаю, що мадам Райс типова наркоманка. Вона ще тільки бавиться, а не підсіла остаточно. Ну, а Нік? На ній ознак непомітно. Вона, можливо, вряди ряди годи й заглядає на вечірки, де покурюють травичку задля розваги, але регулярно не приймає нічого. Радий це чути. Я раптом пригадав, що говорила Нік про свою подругу, та, мовляв, не взавжди при собі. А Пуароківнув і стукнув пальцем по листу, який тримав у руці. Ішлося поза сумнімом ось про що. Що ж тут ми, як ви кажете, витягли невиграшний білет? Піднімемося ж у спальню, медмуазель. Там теж стояв письмовий стіл, але тримали в ньому не так багато чого. І знову ані сліду за повіту. Ми знайшли реєстраційну книжку на машину та цілком придатний купон на одержання дивідендів місячної давнини. Але крім них нічого істотного. Детектив обурено зітхнув. Ох ці теперішні дівчата! І чому їх учать гувернантки? Впорядкованість, методичність – усе це проходить повз них. Мадмазель Нік – чарівна, але шалапутна. Воїстину шалапутна. Тепер він продивлявся в міст комода. Ну, знаєте, пооро, сказав я, не без певного зніяковіння, адже там лежить спідня білизна. Мій друг здивовано спинився. То й що, мій друже? Вам не здається, ну, що джентльменом навряд чи личить? Той вибухнув регатом, Бідолашний, мій Гастінгсе. Ви, поза сумнівом, таки пережиток вікторіанської епохи. І мадмазель Нік сказала б вам те саме, якби була зараз тут. А ще майже, напевно, докинула б, що думки у вас брудні, не наче з унітаза. Сьогоднішні юні леді не соромляться своєї білизни. Бюстгалтер, дамська комбінація – усе це більше не сороміцькі секрети. «Щодня на пляжі ці деталі туалету валятимуться так за кілька футів від вас, бо чом би, зрештою, і ні. Не бачу жодної потреби в тому, що ви робите». «Послухайте, друже мій, адже очевидно, що мадемуазель Нік не тримає своїх цінностей під замком, тож забажай вона щось заховати від сторонніх очей, куди покладе його?» «Під й панчохи. Ага!» «Що це в нас тут?» Він витяг пачку листів, перев'язаних бляклою рожевою стрічкою. «Любовні послання від мсьія Майкла Сітона, якщо я не помиляюся». І спокійнісінько, розв'язавши стрічку, заходився виймати їх із конвертів. «Пуаро!» – шоковано вигукнув я. «Так не робиться! Це вам не забавка!» «А я й не бавлюся, мій друже!» З у його голосі забраніли суворість і владність. Я вбивцю вистежую. Так, але чужі особисті листи можуть нічого мені не сказати. Але з іншого боку хто зна? Я не повинен нехтувати жодним шансом, друже мій. Ходіть сюди і почитаємо разом. Що вже тепер? Дві пари очей чи одна погоди це не зробить. І втіштеся думкою, що вірна Елен майже напевно знає їх на пам'ять. Мені таке було не до душі. Та все ж я усвідомлював, що в становищі Поаро не залишалося місця для зайвої делікатності. А до кори мого сумління притломив софізм. Мовляв, нік наостанок дослівно дозволила. Дивіться скрізь, де заманеться. На аркушах стояли різні дати. Листування велося від початку року. Перша січня. Люба моя, ось і настав новий рік, а я ухвалив правильні рішення. Це так дивовижно, що навіть не віриться подумати тільки «ти кохаєш мене, з тобою моє життя докорінно змінилося». Гадаю, ми обоє це перечували. Ще з нашої найпершої зустрічі. З новим роком, красонечко. На віки твій, Майкл. 8 лютого. Моя найдорожча кохана, Як би я хотів частіше бачити тебе. От халепа, егеш, Ненавиджу цю бісову гру в хованки, Але ж я пояснював тобі, що й до чого. Знаю, що ти терпіти не можеш брехню І потаємність, власне, як і я сам. Але скажу тобі чесно, Тоді все може піти шкереберть. У дядька Меттю... Справжній пунктик щодо ранніх шлюбів, які, мовляв, руйнують чоловікові кар'єру. Не наче такий янгол, як ти і здатен зруйнувати мою. Не журися, Ясочко, все буде добре, твій Майкл. Друге березня. Знаю, не слід писати тобі два дні поспіль, але не можу інакше. Вчора й в повітрі я думав про тебе. Я пролітав над Скарборо тричі благословенним скарбором, найкращим місцем на землі. Люба, ти не здогадуєшся, як я кохаю тебе. Твій Майкл. Вісімнадцяте квітня. Найдорожча моя. Все вже влаштовано, і вороття немає. Якщо в мене вийде, а я це зроблю попри будь-які труднощі, то зможу зайняти тверду лінію з дядочком Меттю. А коли йому щось не сподобається – Ну і нехай, мені що до того? Ти просто золото, що так цікавишся моїми довгими описами конструкції Альбатроса. Як же мені кортить підняти тебе на ньому в повітря? Але нічого, настане той день. Заради Бога, не хвилюйся за мене. Все це й наполовину не так небезпечно, як звучить. Тепер я просто не можу загинути, адже знаю, що тобі небайдуже до мене. Все буде гаразд, серденько. Покладися на свого Майкла. 20 квітня. Ян големій. Вірю кожному твоєму слову і повік берегтиму твого листа, як святиню. Я й наполовину не варти такої, як ти. Як же ти не схожа на всіх решту? Обожнюю тебе, твій Майкл. На останньому листі числа не стояла. Найдорожча моя. Ну от, завтра я відлітаю. Настрій у мене бойовий, хвіст пістолетом, і є абсолютна впевненість в успіху. Старий добрий альбатрос на мазі, і він мене не підведе. Не сумуй серденько і не тривожся за мене. Сяка така загроза, звісно, існує, але ж усе наше життя – один суцільний ризик. До речі, хтось сказав, що мені варто скласти заповіт. Тактовний хлопець, але він хотів як краще. Тож я його таки нашкрябав на половині поштового аркуша і вислав старому Відфілду занести особисто часу не було. Десь я був чув, неначе хтось склав заповіт із двох слів усе матері. І той виявився цілком правочинним. Мій теж чимось на нього схожий, і я не забув, що насправді тебе звати Магдала, от який я розумний, а двійко хлопців його засвідчили. Навіть і близько не бери всі ці похмурі балачки про заповіт близько до серця. Добре? Йой, каламбур вкрався випадково. Я залишуся живий і здоровий. Зателеграфую тобі з Індії, Австралії і таке інше. Не занепадай духом. Усе буде гаразд. Чуєш? Добраніч, ніч. І нехай благословить тебе Господь. Майкл. Пуаро знову склав листи докупи. Бачите, Гастінгси? Я мусив їх прочитати, щоб переконатися. Все так, як я і казав. Невже ви не могли знайти іншого виходу? Ні, саме цього зробити не міг. Тільки так і ніяк інакше. Зате ми встановили вкрай істотний факт. І чим же він такий уже істотний? Тепер нам відомо про існування письмової згадки, що Майкл Сітон склав заповідь на користь мадемуазель Нік. І кожен, хто читав ці листи, неминуче про нього дізнався. Ну, а послання, що так ненадійно заховані, прочитати міг хто завгодно. Елен? Я б сказав, що сумніватися практично не доводиться. Ми проведемо з нею невеличкий експеримент перед тим, як піти. А заповіту немає і сліду. Еге! Як це не дивно, а втім найвірогідніше його закинули десь на книжкову шафу або засунули в якусь китайську вазу. Нам треба спробувати пробудити пам'ять мадмоазель щодо цього питання. Так чи інак, а тут більше шукати нічого. Коли ми спускалися, Елен саме протирала пил у коридорі. Проходячи повз неї, Пуаро дуже люб'язно побажав їй усього найкращого – а вже аж на порозі обернувся і запитав, «Ви, певно, знали, що міс Баклі заручена з льотчиком Майклом Сітоном?» Та витріщилася на нього. «Що? З тим самим, про якого пишуть у всіх газетах?» «Так, ну і ну, подумати лише, щоб він і заручений, і зміст «Маємо щирий, непідробне і цілковите здивування!» зауважив я, коли ми вийшли на двір. Так воно і справді скидалося на невдаване. «Можливо, тому що таким і було», – припустив я у відповідь. «А та пачка листів місяцями спокійно лежала собі під білизною? Ну ні, мій друже. Так-то воно так, – подумав я про себе. От тільки не кожен із нас, Еркіль Пуаро, і не всі ми пхаємо носа в те, що нас не стосується». Але промовчав, ця Елен воїстину загадка, промовив мій друг, і це мені не до душі, чогось тут я не розумію. І ми подалися прямо в клініку. Нік зустріла нас без подиву. Так, мадемозель, сказав Поро у відповідь на її німе запитання. Я, мов той чортик із табакерки, вистрибую знову і знову. «Для початку дозвольте повідомити вам, що я навів лад у ваших паперах. Тепер усе акуратно розкладене». «Що ж, гадаю, їм це не завадило», – мовила міс Баклі, мимоволі всміхнувшись. «Ви аж такий охайний, мсі, поро!» «Спитайте ось у мого друга Гастінгса», – дівчина звернула до мене запитливий погляд. «Я перерахував кілька маленьких дивацт свого друга». Товсти строго квадратної форми, яйця однакового розміру на сніданок, неприйняття гольфу як гри безформної і безсистемної, єдине виправдання яке наявність міток для м'яча. Я наостанок розповів про знамениту справу, яку Поро розкрив завдяки своїй звичці поправляти фігурки на камінній полиці. А той лише всміхався. Він вам понарозказує, аби ви тільки слухали, підсумував Пуаро, коли я закінчив. Хоча загалом це не така вже і неправда. Лиш уявіть собі, мадмозель, я повсякчас стараюся переконати Гастінгса зачісуватися на проділ не збоку, а посередині. Погляньте, що у нього за вигляд асиметричний і кривобокий. Тоді ви, напевно, засуджуєте і мене, мсьє Паро промовила Нік. «Я ж бо теж роблю проділу з боку». «А ще безумовно симпатизуєте Фредді. Вона розділяє волосся на дві половини. Днями він так і пожирав її очима», підступно докинув я. «То он виявляється, у чим річ?» «Ну годі вже», – сказав Поро. «Я тут у серйозній справі, що щодо вашого заповіту». Я його не знаходжу. Гм, тут вона насупила чоло. Але чи так це важливо? Адже я, зрештою, жива, а заповіт відіграє істотну роль лише, коли хтось помирає. Еге ж? Саме так. А все ж цей документ мене цікавить. Є в мене деякі ідейки з цього приводу. Подумайте, мадуазель, і спробуйте згадати, куди ви його поклали. Де бачили востаннє? Не думаю, наче я клала заповіт на зберігання у якесь певне місце, промовила Нік. У мене речі завжди де попало розкидані. Я, мабуть, засунула його в шухляду. А ви часом не могли залишити його за потаємною панеллю? За чим? Елен, ваша покоївка стверджує, наче в будинку є секретна схованка, у вітальні чи бібліотеці. Дурниці, відмахнулася дівчина. Зроду про неї не чула. Це Елен вам сказала таке? Так. Вона, схоже, служила в домі на околиці ще й юнкою. І кухарка показала їй ту панель. Вперше таке чую. Дідусь, гадаю, не міг не знати про неї. Але якщо так, то мені не розказував. А я не сумніваюся, що він би неодмінно розповів. Месье Пуаро, а ви певні, що Елен усе це не вигадала? Ні, мадмозель, ані трохи не певен. Здається мені, наче щось за цим криється. Є у вашій Елен дещо дивне. Хм, я б так не сказала. От Вільям у неї той і справді недоумок. І малий їхній гицель, а не дитина. Проте Елен нічого така. Сама респектабельність. Мадмозель а ви вчора ввечері давали їй дозвіл вийти на двір і помилуватися феєрверком? Так, звісно, слуги завжди виходять, а зі столу прибирають опісля. А все ж вона не пішла. Ні, ходила. Звідки ви знаєте? Ну, точно не знаю. Я запропонувала їй піти, і та мені подякувала. От я й вирішила, що вона так і пішла. Якраз навпаки, вона лишилася в домі. Але це щось нове, ви так гадаєте. Ще б пак, я більше, ніж певна, що Елен ніколи ще так не чинила. А вона пояснила, чому? Справжню причину вона не назвала, у цьому я переконаний. Міс Баклі запитально глянула на детектива. А це важливо? Пуару лише розвів руками. Саме цього, мадемуазель, я й не можу сказати. Це дивно, та й на тому й усе. Як і історія з панеллю, – замислено промовила Нік. Мене не полишає думка, наче це просто комедія якась. Убити не віриться. А Елен показала вам, де вона? Сказала, що ніяк не згадає. Я не вірю в існування того сховку. Так, це поза сумнівом мало ймовірно. Вона, напевно, бідолашна клепки розгубила. О, Елен чимало всякого понерозповідала. Мовляв, дім на околиці – нехороше місце, непросте помешкання. Нік стрепенулася. Тут вона, мабуть, має рацію, – повільно видобула дівчина. Я інколи й сама так почуваюся. У тому домі якась моторошна атмосфера. Її очі широко відкрилися і потемніли. У них проступила якась приреченість, і Пуару поквапився перевести розмову на інше. «Ми відхилилися від теми, мадемуазель, а йшлося в нас про заповід. Останню волю Магдали Баклі». Я вставила цю фразу не без гордості, сказала Нік. «Її іще розпорядження сплатити всі борги і нотаріальні видатки. Згадала, бо колись читала про таке у книжці. То ви не скористалися відповідним формуляром?» Ні. Часу не було, я вже от-от мала виїжджати в лікарню. Ну, окрім того, містер Крофт сказав, що в тому формулярі і заплутатися невдовго. Мовляв, краще написати своїми словами і не залазити в юридичну казуїстику. Мське Крофт? А він був при тому присутній? Так, він мене і запитав, чи склала я про всяк випадок заповіт, Бо сама я ні за, б не здогадалася. Сказав, що коли хтось помре е, без... «Без заповіту», – підказав я. «Еге ж, оце воно і є. Так от сказав, що коли хтось помре без заповіту, держава добре пощіпає спадщину. А це було б страшенно шкода». «А, то він дуже допоміг, наш славний містер Крофт». «О, так», – тепло промовила Нік. Навіть покликав Елен з чоловіком та свідків. «Ох, ну звичайно, яка ж я дурепа!» Ми запитально подивилися на неї. «Так». «Ідіотка, яких мало, послала вас перерити весь дім на околиці? Ну, звісно, він же у Чарльза, у Чарльза Вайза, мого кузена». «А, то от чому ми його не знайшли?» Містер Крофт сказав, що такі документи годиться зберігати в юриста. «І він цілком має рацію, наш славний місьє Крофт. Буває і від чоловіків є користь», – пустила шпильку міс Баклін. «У юриста або в банківській комірці». Ось як він висловився. А я відповіла, що в Чарльза буде саме те, що треба. Тож ми запхали у конверт і негайно відіслали йому. Вона зітхнула і відкинулася на подушки. «Даруйте, що була такою страхітливою дурепою, але тепер усе піде як по маслу. Документ у Чарльза, і якщо вам дійсно треба ознайомитися з ним», то й, звісно, річ його покаже. — Лише з вашого письмового дозволу, — із посмішкою зауважив Пору. Яке глупство? — Ні, мадмозель, звичайна застережливість. — Ну, а я гадаю, що глупство. Дівчина взяла зі стосика на тумбачці аркуш паперу. І що ж мені написати? Дайте лягавому пойти по заячому сліду. Як — Як-як? — проголомшене обличчя друга розсмішила мене. Він продиктував належну юридичну формулу, а Нік слухняно записала її. «Дякую, мадмазель», – сказав Поро, беручи в неї цидолку. «Вибачте, що завдала вам стільки клопоту, але я справді на смерть забула. Ви ж розумієте, що такі речі миттю вилітають з голови?» Методичний і впорядкований розум нічого не забуває. «Боюся, доведеться мені лікуватися в психіатра. Жартома поремствувала дівчина. «Ви розвиваєте у мене справжній комплекс неповноцінності». «Ну що ви?» «До побачення, мадмозель. Тут детектив обвів палату поглядом, а квіти у вас чарівні. Правда ж? Гвоздики від Фреді, троянди від Джорджа, а лілії від Джима Лазаруса. А тепер погляньте сюди». І вона стягнула запону з великого кошика тепличного винограду що стояв біля ліжка. Пуарос спав з обличчя і раптом підступив на кілька кроків. «Ви його вже куштували?» «Поки що ні. Навіть не думайте, мадмозель, вам не можна їсти нічого, крім лікарняних харчів. А нічогісінько, ви мене зрозуміли?» «О, господи!» Нік витріщилася на нього, а її лице повільно блідло. «Ясно!» «То ви гадаєте, гадаєте на цьому ще не все, і вбивця не відмовиться від своїх намірів?» Прошепотіла дівчина. Поаров взяв її за руку. «Не думайте про це, тут ви в безпеці, але пам'ятайте, лише лікарняні харчі. І ми залишили палату, але те налякане обличчя до таке ж біле, як подушка, все ніяк не йшло мені з голови». Мій друг поглянув на годинник. От і гаразд, у нас якраз достатньо часу, щоб застати Мсьє Вайза в конторі, доки він не подався на ланч. Щойно ми прибули на місце, як нас практично без найменшої затримки провели в кабінет юриста. Чарльз Вайз підвівся нам на зустріч. Тримався він, як завжди, сухой офіційно. «Доброго ранку, Мсьє Поро, Чим можу служити?» Детектив, зволікаючи, простягнув йому записку від нік. Той узяв її, прочитав, а відтак спантеличено зиркнув поверх папірця на відвідувача. Перепрошую, але я, правду кажучи, щось ніяк не збагнув. Невже мадемозель Баклін ясно висловилася? У цьому посланні він постукав пальцем по цидулці, вона просить мене передати вам заповіт, складений нею і переданий мені на зберігання в лютому. Саме так, мсьє. Але, шановний сер, жодного такого документа в мене не зберігається. Як це? Наскільки мені відомо, моя кузина не склала заповіту. Принаймні, я цього для неї точно не робив. Як я зрозумів, вона написала його самотужки на аркуші поштового паперу і переслала вам. Дюрист похитав головою. У такому разі все, що я можу сказати, це, що мені нічого не надходило. Ну, знаєте, мсьє Вайс, повторюємося пору, мені нічого такого не надходило. Запала пауза, і зрештою мій друг підвівся. Коли так, мсьє Вайс, нам немає більше про що говорити. Схоже, сталася якась помилка. Поза сумнівом тут щось не так. І юрист також устав. «На все добре, мсьєвайз». «На все добре, мсьєпоро». «От тобі й маєш», – озвався я, коли ми знову вийшли на вулицю. «Кращий не скажеш. Як гадаєте, він бреше?» Вираз його обличчя неможливо розгадати. Йому б у покер грати цьому мсьєвайзу. А тут ти ще й по гідності, як туз у рукаві. «Ясно одне». Він невідступно гнутиме свою лінію. Ніякого заповіту йому не надходила крапка. Але ж у нік поза сумнівом збереглося сповіщення про доставку. Ця крихітка собі з ним навіть голову морочити не стала б. Кинула в скриньку та й забула. Готово. А крім цього, вона того ж дня лягала в лікарню апендицит видаляти і, напевно, тривожилася через інше. То що ж нам тепер робити? Ні, ну, їй Богу, завітати до містера Крофта. Послухаємо, що він може пригадати про всю цю історію. Скидається на те, що це була здебільшого його затія. Але він ніяк не нажився на ній, замислено видобув я. Що ні, то ні. Не бачу, що за зиск той міг із неї мати. Найімовірніше він просто клопотун. Із тих, кому найбільше треба, і хто любить пхати носа в чужі справи. У мене склалося враження, що містер Крофт і дійсно характерний представник породи доброзичливих всезнайків, від яких стільки прикрастей у нашому скорботному світі. Ми знайшли його на кухні, де той, скинувши піджака, чаклував над паруючою каструлею. Маленьку сторожку сповнював украй апетитний запах. Чоловік із готовністю облишив куховарити, вочевидь палко бажаючи поговорити про вбивство. «Одну секундочку», – промовив він, – «ходімо нагору, бо жінка теж хотіла б бути в курсі. Вона ніколи не пробачить нам секретничання на кухні». «Аго, в Міллі, до тебе двійко друзів. Місіс Кров тепло привіталася з нами і засипала запитаннями, як там нік. «От, бідолашна!» «Ну, таке вже миле дівча, – говорила вона, – то, кажете, у лікарні нервове виснаження? А я й не здивована. Це просто жах, що коїться мсьє Поро. Як страшно жити, щоб ні в чому не повинну дівчину і застрелили на повал. Про таке й згадати не сила, жахіття та й годі. І то не десь на тих безбожних диких заходах, чи ще у якій глушині, а прямо тут, у самому серці старої, доброї Англії. Я цілу ніч очей не склепила до самого світу. Я, мамцю, тепер із хати вийти боюся. Не залишати ж тебе тут не підхопив її чоловік, який накинув свого норфолькського піджака і приєднався до нас. От як подумаю, що вчора ввечері ти тут була сама самісінька, так і мороз по шкірі продере. «А ти більше нікуди й не підеш», – кажу я тобі, – відповіла на це місіс Крофт. «Бо я сама не залишуся, а тим паче, як стемніє. Гадаю, я взагалі не проти перебратися з тутешніх країв, і причому що швидше, то краще. Вони вже ніколи не стануть для мене колишніми. Не думаю, що горопашна Нікі Баклі ще хоч би раз наважиться заночувати в тому домі». Нам складнувато було перевести розмову на те, заради чого ми прийшли. Подружжя ні на мить не замовкало, аж так кортіло їм вичерпно взнати геть усе. Чи приїде рідня бідолашної дівчини, і коли похорон, чи проводитиметься дізнання, а що, думає поліція, вона вже напала на слід, чи правда, що в плімоті заарештували підозрюваного? А далі щойно ми відповіли на всі ці запитання, як ті стали настирливо намагатися пригостити нас ланчем. Урятувала мене й Пуаро лише його брехлива заява, що ми поспішаємо повернутися, прийняли аналогічне запрошення від начальника поліції графства. Нарешті на якусь мить запала пауза, і мій друг заповнив її запитанням, яке все чекав нагоди поставити – «Ще б бакну, звісно», – сказав містер Крофт. Він двічі підняв і опустив жалюзі, насуплено втупившись невидющим поглядом у шнурок, який смикав. «Я добре все пам'ятаю. Це, безумовно, було відразу ж після нашого переїзду сюди. Так, пригадую, апендицит – от що сказав лікар. Хоча апендицитом там, мабуть, і не пахло», – втрутилася його дружина. Цим ескулапам тільки й у голові, щоб когось розчекрижити. А коли й був, то не такий, що конче потребує операції. В неї траплялися розлади травлення п'яте, десяте, а вони її на рентген. Та й кажуть, краще все ж вирізати. От і потрапила вона бідолашка в один із їхніх осоружних стаціонарів. «Я просто спитав», – повів далі її чоловік, – «чи склала вона заповідь? Радше жартома, ніж усерйоз. Так-так, ну і от, вона його прямо на місці і накидала. Спершу хотіла була піти й узяти на пошті бланк, але я їй відрадив, з ними інколи виникає чимало клопоту. Так мені колись розповідав один знайомий, а в неї ж кузен, нотаріус. І коли все закінчилося б добре, а я в цьому, звісно, нітрохи й не сумнівався,